стяяли схрещені гарматні дула. Він був вищий за мене, ставний, наділений від природи статечною розміреністю рухів. Щоправда, курсантська форма не виглядала на ньому доладно, але це вже винна була сама форма, а не юнак, що її носив. Очі світилися доброю посмішкою, було помітно, Євген радий, що ми нарешті зустрілися. Та що можна було обговорити, коли нас розмежовував паркан із залізного пруття? Лише з Євгенового листа, про який йшлося вище, я довідався. Їхні арт-батареї пересувалися на кінній тязі, так само, як сто і двісті років тому. Довідався з гумористичного опису манежних вправ та вальтижування, котрі не докучали і мені. Отож, коли я почув про бої за Київ, одразу ж подумав, навряд, щоб Євген перебрався на лівий берег Дніпра. Так він і лишився в моїй пам'яті, покреслений лініями від залізного пруття. І з доброю посмішкою брата по долі, брата, який усе встиг додумати до кінця, і тому добре знає, що я був гідним його шани і довіри. Спротив, що його я, студент КДУ, відчував на кожному кроці, мав якось завершитися, то не був спротив людей, то був спротив долі. Звісно, я це розумію тільки тепер, коли оглядаю своє життя в переддень його земного кінця. Невдовзі виявилося, що мені не потрібні були ні додаткова стипендія, ні філологічний факультет, ні зумовий одяг. Все вирішувалося в цім моменті. Вийшов урядовий указ про покликання до армії студентів першого курсу, яким виповнилося 18 років. В очах стоїть імпозантна постать батальйонного комісара Іллі Стебуна, відомого критика і одного з викладачів університету, який, мабуть, вирішив покрасуватися перед нами студентами у військовій формі. Вона була така новенька і так добре підігнана кравцем, що молодий Стебун справляв враження щасливчика, якому доля усміхнено засирає в очі навіть тоді, коли гинуть цілі народи. Хто міг подумати, що колись у майбутньому так дивно перетнуться наші шляхи? Стебун говорив про велику честь, яка випала нам, першокурсникам, що мають тимчасово покинути стіни університету, аби стати солдатами Сталіна. Як і пізніше, майже через 40 років, коли мене судили в Дружківці, Стебун був красномовний і вельми самовпевнений. Медичну комісію проходили тут таки, в одній зі студентських аудиторій. Мене забракували. Жінка у коліс помітила, що я не бачу на ліве око. Минув тиждень. На немилому мені факультеті західноєвропейських мов і літератур залишилися майже самі дівчата. Це був жовтень 1939 року. Ми тоді не знали про таємний пакт Молотова-Ріббентропа, але політична тональність радіо і преси приголомшувала. Виявляється, Гітлер належав до найпрогресивніших людей світу, а Націонал-Соціалістична партія лише прагнула встановити справедливість щодо скривдженого німецького народу. Ми не розуміли, як це узгодити з тим, що досі говорили про фашистів партійні діячі. Але добре пригадую, попри офіційну пропаганду, в народі жила впевненість, що ось-ось розпочнеться війна. І це буде війна з німцями. Майже всі мої нові друзі були на другому або і на третьому курсі. Отже, скаржитись на самотність мені не випадало. Я тепер міг вільно перейти. На філологічний, де так само не лишилося чоловічої половини студентів Зрештою, мої матеріальні справи також можна було вирішити Трохи більше зусиль, і я таки знайшов би якусь роботу Проте щось мене гнітило Виштовхало геть з університетських стін Не знаю, що то було і як його назвати Совість, чуття солідарності з ровесниками, патріотизм Мабуть, було і це Але рушінні причини треба шукати глибше Тепер генетики пишуть, що програму розвитку індивідуума закладено в генах. І ще до народження людина отримує шлях і завдання, котрі їй належить вивершити протягом життя. І в цьому вся справа. Можна сперечатися з приводу нашого ставлення до фаталізму, але це питання лише термінологічне. Якщо ми не годні спростувати твердження генетиків щодо нашої запрограмованості, то про що ж тут сперечатися? Хіба про те, хто закладає програму? Інтуїтивно я завжди відчував, на моєму життєвому шляху немає жодної випадковості. Всюди і завжди я помічав руку невидимого провідника. Цілком можливо, що така запрограмованість стосується не кожної людини. Не кожної, але багатьох. Саме тих, кому належить бути коноводами історії». Можна втекти від цієї нелегкої місії, сховатися в якомусь темному закапелку, але не думай, земляче, що тобі житиметься легше, якщо ти своїм життям не реалізуєш програми, отриманої від космосу.